Szóval lapozz velem az Ekkézusi Levélhez, az ötödik fejezethez, és az első hús húsz verset fogjuk megnézni. Olvassuk az első két verset. <kül> Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei, és éljetek szeretetben, ahogyan a Krisztus is szeretet minket, és önmagát adta értünk. Áldozati ajándékul az Istennek kedves illatként. Ez Jézus 5. Jézus 5. 1-től 20 Ha már rutinös és nagyon bölcs vidőolvasók vagytok velem együtt, igaz, és ezért, mikor azt olvassuk, hogy tehát, akkor mit teszünk? Kérdés volt, mit teszünk? Igen, tényleg, ez megkérdezték megkérdeztek én, nem. De, ha nem tudod, akkor kérdezzek. Szóval, amikor azt olvasjuk, hogy tehát, ezt olvasuk a negyedik rész első vers, versében is, hogy kérlek, tehát titeket, visszatekintünk, hogy mi az, amit az író az előtte való versekben írt. És ha ezt megnézzük, hogy mi volt az előző vers, akkor azt olvassuk a 32. versben, hogy viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ugyan Isten is megbocsátott nektek Krisztusban. Én nagyon szeretem azt, ahogy ahogy Pál engedelmeskedik Isten lelkének a vezetésében, és ahogy Pál, Pál terágeti az embereket, vagy tanítja az embereket, mert mert amit most fogunk megnézni ezeket a verseket, ezek hát olyan elég kemények lesznek és, és úgy, amikor ilyeneket olvasunk akkor szoktunk ilyen szoktuk érezni, hogy olyan kényelmetlenek a székek a gyülekezetben nem tudom, hogy a, most teszem észre, hogy olyan kemény, meg nem tudom olyan rossz a hátamnak és úgy elkezdünk mozgolódni, mert Valahogy ezek mindig megkarcolnak és, és és nem olyan olyan bátorító vagy olyan felemelő ezt hallgatni. Viszont viszont készültem erre hát hogy jó, jó pár dolgon elgondolkodtam gondolkodtam és és igazából szerintem nagyon fontos akkor is abban az időben is, te ma is és és nagyon érdekes, tehát hogyha visszanézünk itt a 32. versben, az előző részben, akkor talán épp ezért is utal vissza erre, amikor belekezett ebben az, ebbe az új témába, hogy eh, emlékezteti eh, az olvasóit arra, hogy, eh, hogy Isten milyen ő feléjük. de legyenek egymás felé jóságosak, irgalmasak, búcsásanak meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nekik a Krisztusban. Hiszen, hogy Pál emlékeztet, emlékeztetni szeretné őket arra, hogy, hogy, hogy amit kaptak, vagy amit mi kaptunk, az nem azért a miénk, amit majd most fogunk látni. Nem azért a miénk, a, amit teszünk, hanem ugye már ez a miénk, és mi ezért válaszképpen akarunk így élni, amit majd most is fogunk látni ezekben a versekben. Mi, mi válaszolunk Istennek a szeretetére. De beszéltem arról, és ez nagyon fontos, hogy ő az, aki kezdeményez, neki van felénk egy feltétel nélküli szeretete, és mi viszonzás, mi válaszolunk erre. Tehát nem úgy működik a mi kapcsolatunk, hogy Isten akkor fog szeretni, ha mi majd így és így élünk, hanem ő már ő előbb szeretett. És, és ezután, tehát mi erre a szeretetre válaszolunk. Tehát ugye az elfogadottságunk az nem azért van, mert valamit mi teszünk, vagy tettünk, vagy tennünk kell, hanem már, már az vagy, már elfogadott vagy. És és nagyon tetszik az, hogy pár ezeket a kényelmetlen témákat is, vagy ezeket a nehezebb témákat is uh, jól fel tudja vezetni. És, és szerintem ez nagyon fontos. És amikor olvasod a Bibliát, vagy amikor ezeket hallod, akkor fontos, hogy ezt így halljuk. Vagy hogy olvassuk el ugye az egész efézusi levelet. Hogy ne csak az, ezeket a verseket, hanem nem nézzünk, mint az egészre. És ugye így fogjuk igazán megérteni, és így tudunk igazán válaszolni erre. És Pál is itt ezt teszi. Mit csinál? Ugye visszamutat arra, hogy Jézus meghalt az ő bűneikért. Hogy legyenek jóságosak érgalmasra, bocsessenek meg egymásnak, ahogyan Krisztus is megbocsájtott nekik, hogy Isten is megbocsájtott nekik Krisztusban. Ugye az előző első három fejezet az erről szólt, Mink van Krisztusban. Mit kaptunk ő benne? Mi az, ami miénk lett Krisztusban? És, és, ugye erre mi válaszolunk. És ahogy most így belekezdünk itt egy ilyen, hát ezek ilyen kemény témák lesznek. Pál, figyeljetek, most belemegyünk ebbe, de ne felejtsétek ezt el, hogy Krisztus mit tett, értetek? Hogy ő benne minden bűnötök megbocsájtatott. Hogy minden bukásunk, minden ellenszegülésünk, ő benne ott van és el lett felejtve. Nézzetek erre, amikor ezt hallgatjátok. Figyelj erre, és tartsd a fejben ezt. Ezt fel is írtam a nagybetűvel a nézetemben. Tartsd a fejedben ezt, ez fontos. Ne felejtsd ezt el, amikor ezeket olvasod. azt mondja itt az ötödik részben az első vers. tehát legyetek Isten követői. Ö, legyél olyan, amilyen ő, vagy azt is jelenti ez a szó, nagyon tetszik, hogy másold leült. Utánozd őt. Legyél olyan, mint Jézus. És ugye itt beszél egy szeretetről. Éljetek ebben a szeretetben, ahogy Krisztus is szeretett minket. És ő magát adta értünk. És megint, hogyha megnézzük az egész részt, akkor Pál kezdi, ezzel a szeretettel. Hogy más le ezt a szeretetet. És milyen az ő szeretete? Ugye ja, a János evangéliumát most fejeztük be vasárnap, és azt láttuk, hogy ő olyan szeretettel szereti az embert, ami egy feltétel nélkül, ez az agapé szeretettel. Egy olyan szeretet, ami ad, ami, ami önmagát adta. És, és nem, nem várt vissza, vagy nem nincs egy feltételhez kötve, hanem egy feltétel nélkül szeretettel szeret. Pétertől Jézus, egy János így jegyzi le ezt, hogy ezt kérdezi, hogy ezzel a Péter feltétel nélkül szeretsz engem? Így szeret engem? És mert Jézus minket így szeret, ezzel a szeretettel. És, és azt látjuk, hogy Jézus adni akar. És megint ez nagyon fontos, hogy ezt tartsuk a fejünkben. Hogy ő önmagát adta értünk. Áldozati ajándékul. Hogy ő ad. Isten nem elvenni akar, és ezt szerintem megint fontos oda tenni a margóra, és gondolkozunk majd ezekről a témákról itt, ne felejtsük el. Isten adni akar. Nem akar elvenni. Nem akarja, hogy kevesebbek legyünk. Nem akarja, hogy, hogy, hogy mi nekünk ez nehéz legyen, vagy, vagy valamit, valamit kivenni, vagy kilopni, valamit eltulajdonítani tőlünk. Nem. adni akar. Minden jót, minden, ami számunkra építő, hasznos, ami áldás, ami jó nekünk, ami hasznos, azt ő adni akarja. Isten adni akar. És nem akartunk semmi olyat elvenni, ami, ami minket építene, ami nekünk hasznos lenne. Viszont azt látjuk, hogy a bűn az viszont elvesz. A bűn, bűn azt látjuk, hogy elválaszt Istentől, elválaszt az embertől, azt látjuk, hogy az összetör, azt tünkre tesz, az kizsákmányol minket. Azt látjuk, amikor azt látjuk, hogy amit Jézus tesz, az jó illat Istennek. Amit Jézus tesz, abban az Atya gyönyörködik, az kedves neki. És azt mondja itt Pál utánozzuk őt. Tehát amikor mi követjük Jézust, amikor utánozzuk őt, hogy ő milyen, hogy hogyan élt, ő mit tett, hogyan beszélt, stb. stb. azt mondja itt pár, hogy az jó illat lesz Istennek. Az egy kedves dolog lesz. Abban Isten, abban az Atya gyönyörködni fog. De mit látunk a bűnnel kapcsolatban? Ja, abban Isten nem gyönyörködik. Arról Isten elfordítsa az ő arcát. Az koszos, az, az nem jó illat, az bűzös, az, a, a, van nincs mit dicsekedni. Ugye az, abban Isten nem gyönyörködik. És ugye Pál így kezdi ezt a, ezt a következő témát itt, hogy, hogy éljünk ebben a szeretetben. És ez a szeretet, ez egy adó szeretet. Ez nem egy önző dolog. És amit majd itt fogunk látni a harmadik verstől, abban az egy önző dolog. Az elvesz. Az mindig csak magára gondol. Ugye itt majd fogjuk látni, ugye, pálit a gondol. Az, az magára, csak magára gondol az az ember, aki ebben van. Abban, abban önzés van. Abban én központú. És, és csak a maga érdekeit, javait nézi. Nézzük meg a hármos verset. Ellenben parátnaság, bármiféle tisztátalanság, vagy nyerészkedés még szóba se kerüljen közöttetek, ahogyan ez a szentekhez méltó. Tehát itt látunk majd ilyen ellentéteket, vagy ilyen figyelmezhetéseket Pától. És és azt mondja, hogy Mindenféle parátnaság vagy ilyen tisztátalan dolog, az, az ne is kerüljön közétek, vagy ne is jöjjön az életetekbe, még, még ne is beszéljetek róla. És már... Ja, és hogy lehet kivéleni, vagy ha, bár... Majd a végén, jó? Írd föl, jegyezd meg, és a végén beszélünk róla. De egyébként, még lehet, hogy beszélünk is az órában. De hát, már hallom a, a kifogásokat, vagy a azt, nem, nem közülletek, De amíg hallunk az emberektől ilyenkor, hogy na te Peti, hát ne viccel már a XXI. században élünk, nem lehetünk ugye ennyire ilyen bigott, vallásos emberek, egy kicsit azért rugalmat kellene zárnunk ezeket a dolgokat. Hát régen ez így volt, ezek voltak az fokások, de hát ma már ezt egy kicsit vehetnénk, mert jó jó ezek a dolgok, de hát nem kell ennyire komolyan venni. De, maga ez az egész egy elég mély, egy elég nagy téma. Én nehéz ebben ilyen kimerítően beszélni erről, de talán ami nem változott sem pál idejében, és azóta sem, hogy én azt gondolom, hogy az emberek mindig valahogy ezt így gondolták. És soha nem vették, és nem vesszük sokszor még ma is ezeket a dolgokat, vagy ezeket a figyelmeztetéseket elég komolyan Istentől. Én valahogy úgy látom, és, és hogy mondtam az én ez igaz rám is, hogy sokszor ilyen, ilyen könnyedén, vagy ilyen félváról veszük ezeket a figyelmeztetéseket az ilyen témákról. Tudnunk kell, és ez szerintem nagyon fontos, hogy lássuk, hogy Isten nem elvenni akar az embertől. És amikor Isten azt mondja, hogy, ezt, hogy, hogy, hogy, hogy például a szálítás, ugye az a házasságba való, hogy, hogy ugye a megfelelő emberrel ugye a házasságban nem előtte nem kívül, hanem házasságban történjen, és ugye egy nő és egy férfi között, ugye nem mással, és, és nem kicsapongva, hogy nem bebombva ebbe mást, hanem, hanem Isten ennek konkrét helyet, időpontot, keretet ad. Nagyon egyértelmű ebben az ige. És ugye nem azért mondja ezt Isten, hogy valami jó dolgot elvegyen az embertől, hanem azért találta, azért mondja ezt Isten, mert, mert ebben ezt ő így akarja megáldani, ez így áldott. És, és nem, nem, nem megfosztani akarja az embert valami jó élményektől, különleges dolgoktól, hanem védelmezni akarja őt, és egészséggel. És... És van ennek egy, egy, egy nagyon fontos célja. E, és ma már ezt így képviselni, vagy ezt így kimondani, ez így elég ilyen vallásos fanatikusnak, vagy egy ilyen őrültnek gondolhat. Kiák az ember, ha így gondolkozol. De, tud, ahogy, ahogy gondolkoztam ezen, Szerintem Isten sokkal többet akar, sokkal különlegesebbet akar adni a szexualitáson belül az embernek, mint azt mi sokszor gondoljuk. Mert valahogy ma maga ez, a szexualitás az nagyon ilyen, ilyen állatiassá lett éve. Tehát egy nagyon olcsóvá, nagyon ilyen olyan olyanná, aminek ami, ami ma már nem értékeljük, vagy olyan, olyan hétköznapivá vál hiszem, hogy Isten ebben sokkal többet akar adni, hogy sokkal több van ebben, mint ahogy ezt esetleg mi sokszor gondoljuk, vagy sokszor ö, ö, látjuk. Isten adta ezt a férnek és a feleségnek, ami, ami csak az övék, amit élvezhetnek, ami, ami összeköti őket, ami olyan, ami ami csak rájuk tartozik, és senki másra. És, és talán lehet, hogy furcsa, amit most mondok, de hogy, hogy ez egy olyan szent dolog, amiben Isten jelen akar lenni, amiben jelen van, és meg akarja áldani ezzel a házasságokat, a házaspárokat. Mert akkor ezen akarja ezen keresztül, én hiszem, hogy akarja ezen keresztül önmagát megmutatni. Az ő szeretetét, az ő közelségét, az ő bensőségességét, az egyedülállóságát. És, és hiszem, hogy akar ezen keresztül mutatni a házaspárnak azt, hogy milyen, az, milyen kapcsolata lehet az embernek Istennel. Tehát hiszem, hogy ebben sokkal több van, so, sokkal több van, mint egy egyszerű élvezet, egy, egy egyszerű vágy. Hogy ez benne van, ez benne van, de hogy, hogy Isten ennél sokkal többet akar. És épp ezért, épp ezért is akarja Isten ezt megőrizni és félti, és hogy ez, ez nem jó, mert mindezzel hiszem, hogy, hogy, hogy nem csak az ember magát rombolja, de, de rombolja ugye a szellemét, és elvesz valamit, valami olyan szentséget, valami olyat, amit Isten meg akar adni minden embernek a házasságban, amit, amin keresztül hiszem, hogy megismerhetjük Istent még jobban, még különlegesebben, még, még mélyebben. És, és több van magában a szexualitásban, a házasságon belül, mint egy csupán egy, egy vágy, egy ösztön. Tehát nem csak így kell, így kellene rátekinteni. Ugye ez a szomorú, és ez nagyon rossz, amikor az emberek csak ugye, erre használják, és, és azt gondolják, hogy ez pusztán annyi, hogy van egy vágyam, van egy ösztönben bennem, kívánom, akarja a testem, és akkor én ezt megelégítem. Én ennek odaadom magam, mert, mert ez nekem jó. És ugye ez az a szeretet, ami, ami önző. Mert azt mondja, hogy erre szükségem van, én ezt akarom, ez nekem jó, és akkor én ezt megelégítem. És nem számít a másik, nem számít, hogy ez mivel jár, nem számít, hogy ezzel esetleg megbántok másokat, nem számít, hogy ezzel esetleg rombolom az én Istennel való kapcsolatomat, rombolom a belső emberemet, én ezt akarom. És ugye ez az az önzőség, ez az a, ez az a régi rossz dolog, ami, ami tönkreteszi az embert. És azt gondolom, hogy Isten olyat adott ezzel az embernek, amit talán nem is értünk meg teljesen, vagy, vagy lehet, hogy talán nem is gondolkozunk erről eleget. És, és ugye akkor látjuk már meg csak ennek a gondolkodásnak, vagy a rossz felfogásnak a következményét, amikor, amikor ezt rosszul használjuk. Akár egy házasságban is, vagy akár ugye a házasságon kívül, amikor belemegyünk ilyen kapcsolatokba. És és jönnek a, a bűnnek a következményei, jönnek a, a, a gyümölcsei ennek, és, és ugye akkor jövünk rá, hogy bizony ez rombol, bizony ez pusztít, bizony ez öl. És én hiszem, hogy, hogy Isten épp ezért figyelmezteti a népét újra meg újra, már az Ószövetségben is, és az Új Szövetségben is nagyon sokszor. Ugye Jézus is beszélt erről, hogy hogy, hogy ugye ne kíván, ne néz úgy, ha már úgy nézel arra, a, arra az emberre, már kívánsággal, ugye már, már nem jó az. És azért, mert ugye tudja, hogy, hogy, hogy, hogy mennyire pusztító, hogy mennyire romboló ez az életünkre. És, és ugye épp, épp ezért. Van azt szerintem sokszor, hogy nem veszük ezt komolyan. Nem gondoljuk ennek a, ennek a kockázatát végig. Nagyon körbe vagyunk ezzel véve a világban. Nagyon, nagyon ezt látjuk. Nagyon mindenhol ez szól. És nagyon azt látjuk, hogy ez egy ilyen normálissá vált. És mint keresztények is azt gondoljuk, hogy ez normális. hogy belemehetünk ebbe, vagy bejöhet ez az életünkbe is. És nem veszük ezt elég komolyan, hogy, hogy, ezt, hogy ezzel elbánjuk, hogy ezzel foglalkozzunk, vagy megváltoztassuk ezzel kapcsolatban az életünket, a gondolkodásmódunkat. És hogy már fejtegettem, hogy hiszem, hogy Isten nagyon különleges helyet szánt ennek a, a házasságba, az embernek az életébe hogy ezt ő meg akarja áldani. Hogy ebben ő azt akarja, hogy ezt az házasság, házasságban, a házaspárok ezt élvezzék. Hogy ez nem egy ilyen tabú dolog, vagy egy ilyen titkos, nem tudom mi, hanem, hanem ezt Isten akarja, hogy ezt élvezz. És ebben nagyon sok minden van. Sokkal több minden van, mint amit sajnos ma látunk. Vagy amit még keresztényként is gondolunk róla. És... <kül> És ugye, a, tehát egyrészt ennek van az Istenhez való kapcsolatunkban egy fontos része szerintem. Tehát ezért is fontos. Ezért is kell, hogy ezt megőrizzük. És másrészt pedig, ugye van ennek egy következménye. Van ennek egy nagyon szomorú, szörnyű következménye, amikor valaki ilyen életet él. Amikor valaki paráznaságban van, amikor valaki beengedi ezeket a tisztátalunk dolgokat az életében. Amikor valaki ilyen önzően gondolkodik, hogy én ezt megnézem, én ezt beengedem az életemben, én ezt teszem, én ezt gyakorlom, engem nem érdekel, hát csak megnézem, nincs abban semmi baj, hogy megnézem azt a pornót, megnézem azt a szexoldalt, megnézem azt a nőt, vagy azt a férfit, vagy fantáziát, vagy igazából nincs ez úgy hatása az életemre. De mindezeket nem vesszük sajnos elég komolyan. És, és nem látjuk ennek a következményeit. Hogy mindez, amit behozunk az életünkben, és ugye erről Isten azt mondja itt elég világosan, hogy, hogy nem jó, hogy tisztátalan, hogy, hogy ne tegyük ezt, hogy ilyen bármiféle tisztátalan dolgokat ne engedjünk be. Azért, mert ez szét fogja szedni az életünket. Ilyen, ha csak arra gondolunk, hogy milyen következményeket látunk az ilyen fajt életnek. És mennyire szomorú, hogy ezt az emberek nagyon kevesen látják be. Hogy például ugye a, a nagy nyugati civilizációk hova jutottak? Amerika, Európa, az a társadalom, ami egykor nagyon szigorú szabályok között élt, ilyen erkölcsi szabályok között, hogy ma mennyire leromlott, mennyire... Erkölcstelenné vált. És, és milyen sok dologgal küzdez miatt. Ugye sok nemi betegségek, az ég például, vagy a sok abortusz, a sok, sok fájdalom, amit igazából ugye nem látunk, és amiről nem szólnak nagyon a hidadások. Nem nem látunk olyan műsorokat. Ugye milyen érdekes ez, hogy most ez kicsit ilyen morbid, hogy egy valóságsó a, a kórházban mondjuk azokról a nőkről, akiknél terhességmegszakítást végeznek. de Erről nem látunk mondjuk valóságsót. Pedig lehet, hogy néhány embert elgondolkodnak ez. Most tudom, hogy nagyon ilyen éles de, de, ugye ilyet nem fogunk látni a, a tévében. És nagyon be vagyunk csapva. Ez a, a fiatal generáció, az enyém is, az egész generáció, az egész világ be van ezzel nagyon csapva. Hogy, hogy mit engedünk be az életünkbe. És, és ugye ez ott kezdődik. Ugye, ugye a szemünkkel mit, mit, mit nézünk, mi az, ami ilyen hétköznapivá válik az életünkben. A tévén, a Facebookon, az interneten keresztül, különböző újságokon keresztül. És ugye ez így jön be, szépen, fokozatosan, csepegtetve a mérget. És a gonosz ezt így teszi. Ugye, egy házasságot hogy fog tenni. Ugye nem fog bejönni, nyilván egy oh, itt van, gyerünk, el akarom ezt a nőt, hogy ezt a férfit. Hanem, szépen lassan csepegtet. Hogy fog el, elvinni, elhódítani téged egy, egy fiú, egy lány? Ugye? Szépen, lassan, csepegtetve. Csak nézd meg. Csak írd neki. Csak, csak legyél vele. Hát, Á, ebben semmi nincs. Semmi nincs, amit beengedünk. De mennyire szomorú ez, és hogy mennyire meg vagyunk ebben tévesztve. És ugye a tévében, az interneten nem fogunk ilyen cikkeket találni, legalábbis nagyon keveset. Ugye a barátok közt az X-Facorra, azt nem szólni valószínű. Ugye nem várhatjuk, hogy onnan fogunk kapni ebben kiigazítást, vagy lépés A Biblia szerint a paráznaság az első számú példa a szeretet valódi hiányára. Aki egy másik embert visz a bűnbe, vagy a paráznaságba, ahogy már mondtam is, ez soha nem a másik személyre gondol, hanem saját magára. Ugye önmagára. Az ő érzelmeit, az ő beteljesülését, az ő vágyait néz. nézi. És ugye amit ma látunk a szexualitásban, amit dől, dől ránk mindenhonnan, ugye, az nem más, mint egy önző, én központú, nyerészkedő dolog. Amiről itt Pál hogy ne legyünk ilyen önzők, ne legyünk ilyen nyerészkedők. Ugye ma ezt látjuk, hogy, hogy nyerészkednek ezzel is az emberek. Az milyen érdekes, hogy pán ezt a kifejezést használja ugye ebben a szövegkörnyezetben, ebben a témában. Hogy, hogy, hogy a nyerészkedő talán az, itt deszed, hogy a pénz vagy, vagy a hatalom. De nem. Pán itt ebben a szövegkörnyezetben, erre a témában ezt használja. És, és ma ez történik. És maga ez a fajta szeretet, ez a fajta hozzáállás nincs Istenben. Mert mi mit látunk Jézusban, mit látunk Istenben, hogy ő, Isten adta az ő fiát. Ő nem magára gondolt, hanem rád gondolt. Ő benne nem volt nyerészkedés. az amikor mi ezzel vagyunk kísértve, amikor mi ezt felé akarunk menni, akkor mi saját magunkra gondolunk csak. Akkor ilyen önzővé válunk és nem gondolom semmi másra, hanem, hanem abban, ni, abban nincs szeretet. Nem szeretem akkor a feleségemet, hanem csak magamra gondolok. Nem szeretem a gyerekeimet, nem szeretem Istent, hanem magamra gondolok. Ugye ez egy nyerészkedés, ez egy önzés. Amikor, ha te ebben, erre felé mész, akkor, akkor te hiába gondolod, de én úgy szeretem őt, de hát ő, ő igazából csak a saját vágyaidat, a saját én központú vágyaitat akarod megelégíteni. És ugye Jézusban nincs ez. A zsidók 12.2-ben ezt olvassuk, aki az előtte lévő öröm helyett megvetette a gyalázatot, megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett, és az Isten királyi székének fobjára ült. Jézus nem nézett arra, hogy, hogy mi vár rá. Ő azt mondta, hogy oké, okay, én elfogadom ezt a fájdalmat, a nehézséget. Ugye ő akkor ránk gondolt, és meg akart menteni minket. Ugye ez az a szeretet, ami van Istenben. És Isten ezt mondja, hogy, hogy ez a normális, hogy ez a jó. Hogy te ezt kövessd. Hogy ne azt, ami ott van benned zsígerből, ami ott van a testedben. Ne, ne azt elégítsd meg. Ugye ez nagyon fontos, hogy ne azt elégítsük meg. Ne kezdjük azt eltáplálni. Ne csepegtesz annak. Azt mondja Pál, hogy öldököljük meg a mi testünket. Hogy tudod megöldökölni? Ez egy folyamat. Úgy, hogy nem adod meg neki, amit kíván. Isten, ez egy válasz is az erre, amit a rubik kérdezett közben. Hogy, hogy lehetséges ez? Hogy, hogy nem adjuk meg neki. Hogy nem adjuk meg neki. Mert meg, szép lassan el fog nyelvülni. Szép lassan megöldököljük, meghal, Egyre gyengébb lesz, egyre erőtlenebb lesz. Nézzük a negyedik verset. Sem szemérmetlenség, se ostoba beszéd, vagy kétértelműség, ami nem illik, hanem inkább a hálaadás. Érdemes azon elgondolkozni, hogy a gonosz milyen profi módon, ilyen szisztematikusan lerombolja azt ami, ami szent, vagy ami különleges, ami isteni. A, a, még, mint keresztényként is így gondolkodunk. Ó, igen, ez a házasságba való, a szexutás, igen, a férjemmel, a feleségemmel, stb. stb. Megvannak a helyes gondolataink erről. De, de a gonosz, hogy mit tesz? Egy nagyon szépen, én óvatosan, csak oda becsepegtet. Egy kis kétértelműséget, egy kis szemérmetlenséget, egy kis ostoba beszédet, és szépen ugye rombolja ezt le. Ugye nem teszem, de nézem. Én nem teszem, de meghallgatom. Én nem teszem, de nevetek rajta. Tehát egy ilyen Ellentmondásba kerülünk önmagunkkal. Mert azt mondjuk, hogy jaj, az rossz, de mégis van vele kapcsolatunk. Mégis beengedjük az életünkbe. Csak egy kicsit megnézem. Csak egy kicsit nevetek rajta. De Pál azt mondja, hogy ne, ne vegyük ezt ki, vagy ne, ne legyen ezzel a közösségünk. Ne vállaljunk ezzel közösséget. Ja, a baj az, hogy mikor azt gondoljuk, hogy ez nincs ránk hatással. Hogy, hogy ura vagyok ennek az egésznek. Simán meg tudom nézni. Hát már nézem évek óta, mondhatod. <gül> és nincs rám hatással. Vagy hát röhögök ezeken a vicceken, és nincs rám hatással. És mondhatod azt, hogy hogy ne nem te ilyen kemény lenni. Nem valami túl kegyelmes bibliaóra, nem az, amit megszoktunk. De, de ugye ez most, ez van az igében, ez jön, ez a következő, ezek a következő versek. Tudod, ez nem, arról, nem erről szól, hogy ez most kegyelem, vagy ö, ez ilyen törvénykezés lenne. Látjuk az igében. Pál ezt írja, mindjárt Pál sokkal keményebben fogalmaz. És ez nem azt jelenti, hogy nekünk ilyen kockafejű, zsákruhás, gregulján éneket, tehát éneklő emberekké kell válnunk, akik ilyen, nem tudom, szellemellenző, meg nem nézünk, csak mindig lefelé, és e, nem, nem erről szó, hogy valami ilyesmi ilyen álcát kéne felvenni magunkra, hanem nem egyszerűen csak józannak lenni, és őszintének lenni ebben a kapcsolatban, hogy... E, azzal ami nem leszünk menők, meg jófejek, hogy olyanok leszünk ezekben a helyzetekben, vagy ezzel a témával kapcsolatban, mint a világ. Azzal nem leszel jófej. Azzal nem tudod a világot megmenteni, vagy evangélizálni. Mert koszos leszel, mert koszosak leszünk. És ez hatással lesz az életedre, és nem mondhatod azt, hogy nem leszel. De leszel leszel, és, és hidd el, hogy egy idő után aznak meg lesz a gyümölcse. És a gonosz gondoskodni fog arról, ne akkor majd, amikor egyedülálló vagy, hanem sokkal jobb az, amikor ez már a házasságba történik. Amikor már több emberre lesz a te bűnöd hatással. Félyedre, vagy a feleségedre, a gyerekeidre, a gyülekezetedre, a családodra. Ja, a gonosz az, az okos ebben, és csak csöpögteti. És, és épp ezért áll ilyen keményebben, épp azért ilyen keményebben Jézus. Miért ilyen drasztikus Jézus, amikor azt mondja, hogy ha megbotránkoztatod a szemed vagy a kezed, akkor vágyd ki, vágyd le. Ugye, Persze nem szó szerint kell érteni, hiszen akkor már vakok, meg Sándák lennénk félkezőek, nem tudom. Nem, nem, de azt akarja pa Jézus ezzel kifejezni, hogy legyél ebben ilyen nagyon drasztikus. Legyél ebben ilyen nagyon kíméletlen. Van egy ilyen fajta, nem tudom mi a neve. Nem tudom, hogy mi a hőrcsödik. Lehet, hogy a hőrcsöd is ilyen, de amikor csapdába esik, lerágja a lábát. Hm? A róka is ilyen. De, de tudom, hogy van, ami fajta is. Úgy látszik, több ilyen állat van. De akár a gyík is, ugye, elveszíti a farkát. Csak azért, hogy megmeneküljön. És, de még drasztikusabb, akár a róka, vagy egy ilyen rácselófajta, azért, hogy megmeneküljön, képes lerágni a saját végtegjel. Láttam egy dokumentumfilmet egy halászról, aki aki van a nagy viharba került és beszerült a keze a hajóba valahogy valami ráesett. De most hallottam, van egy ilyen film, majd 127. Hm? Az, 127. Kodom. Jani barátom mesélte, hogy nézzen meg. Ugye van egy hegymászó, ugye ez most sajnos nekünk aktuális magyaroknak, akinek beszorult a keze egy ilyen sziklahasadékba. És 127 órát töltött ott. És úgy tudott megmenekülni, hogy levágta a kezét. Egy ilyen kínai késsel, vagy valami nagyon ilyen, nem tudom, valami nagyon életlen késsel. De ez érdekes, hogy ez a halász is a halász arra gondolt a családjára. És ha ő meghal, akkor a családjának borzasztó lesz. És így tud megmenekülni. És ez a férfi arra gondolt, ugye ez a hegymászó, hogy így tud megmenekülni, így maradhat életbe. Hogy levágja a saját kezét. Ból ez ilyen drasztikus, tehát ilyen hihetetlen, nem, Hogy nem is tudjuk elképzelni, hogy ezt meg tudnánk tenni. Nem? Levágni a saját kezemet. Tehát. És ez egy igaz sztori, tehát tényleg egy, egy valódi történet. De vajon Jézus miért beszél ilyen keményen? Pál miért fogalmaz ilyen határozott? Azért, mert, mert az egész életünkre mehet. Mert az egész életünket tönkre teheti ezt. És ne gondold újra, hogy nincs rád hatása. Kérlek, kérlek, hogy ne ezt ilyen egyszerű, vagy ilyen könnyedén. Hanem, hanem ahogy Jézus mondta, egyszerűen csak vágd el magad. És ez az, az kell, hogy kiköttesd a tévét, vagy az internetet, vagy nem tudom, akkor látod, hogy az kell. nem tudok Facebookozni. De hidd el, hidd el, hogy, hogy jó peppen. Én nagyon óvatosnak lenni. És azt mondja Pál, hogy legyünk inkább hálaadók, hanem inkább hálaadással. Ami hozzánk illik, az a hálaadás, hogy töltsd be ezzel az életedet, és foglalkoz ezzel. Keresd Istent, miért adhatnák hálát? Mi az, amiért hálát adhatok? Én voltam egyedülálló, és tudom, milyen az. És olyan nehéz, ti nem tudod, de hogy milyen nehéz. Dehogy nem, pontosan tudom. De ugyanakkor azt is tudom, hogy hidd el, hogyha lesz félred feleséged, az sem fog megoldani mindent, minden problémádat. És a kísértések, a harcok akár ezzel kapcsolatban is ugyanúgy lesznek. És, és tudod, a megoldás, a válasz, az ott van Jézusban. És, és keresd azt, hogy mivel, miért lehetsz hálás? Mi az, amit Isten adott nekem? Mi az, ami ő benne van? Foglalkozz azzal, amit láttunk az első három fejezetben. Mit van Krisztusban? Mit adott ő nekem? Mit kaptam én Krisztusban? Mi lett az enyém ő benne ingyen? Mi már az enyém, az én tulajdonom. Ja, hogy még nincs férjem, meg nincs feleségem. Azt még tényleg nem kaptad meg, igazad van. De Krisztusban ennél kaptál sokkal többet, hívd, Sokkal többet, sokkal különlegesebbet. Nézzük az ötödik, hatodik verset. Hiszen jól tudjátok, hogy egyetlen, parátnának, tisztátalannak, vagy nyerészkedőnek, azaz bálványimádónak nincs öröksége a Krisztus és az Isten országában. Senki meg ne titeket, üres beszédel, hiszen éppen ez, ezekért sújtja Isten haragja az engedetlenség fiait. Tehát, ahogy mondtam, Pál fokozza még keményebben fogalmaz. Amit itt használ Pál parátnaság szót, ebből a szó lehet a pornográfia, ez a pornos szó a görögben. Ez az ötödik, hatodik vers. Nem? A, ez már Efézusban vagyunk újra. Tehát Efézus 5. És 5. Hatodik vers. Tehát ez egy nagyon kemény, de nagyon egyértelmű szavak. De talán, hogy még jobban megértsük, ugye a következő vers is fontos, hát a hatodik is. Ugye én ne tévesszem meg senki minket üres beszéddel. Ugye ja, nem mindegy, hogyan élsz. Ma azt mondják, hogy ott van, hogy megtehetsz, ne viccelj, mert ez csak rizsa, meg tudod. És az a szomorú, hogy néha még keresztényként is, hogy egyházak is ebben ilyen szabadossá, vagy ilyen könnyedvé váltak. hogy Hát egy picit formáljuk Isten igéét, az elvárásoknak. Mit vár el a világ? Mit vár ma el a csviatal Hát mondjuk azt, hogy, hogy bárkiben lefeküdhetsz. Hát, akkor olyan, olyan jó fej leszek. Hidd el, hogy nem ennyien lennénk a gyülibe itt. Biztos, hogy sokkal többet, amikor hogy szóltak. Ah, jó fej ez a peti. Olyan jó ez a bolgot, a gyüli. A hát, blogok is akkor lesz szétökével alakinek. Jézus, mindent megbocsáj. Így van. Így. És így, így van. És ugye akkor is volt ilyen, aki ezt hirdette. Ugye volt egy ilyen gondolkodás, vagy egy ilyen a filozófia, a gnosztikusok, akik azt mondták, hogy a test úgyis gonosz, a test úgyis romlott, ezért belemit megtérsz vele, úgyis pusztulásra van ítélve, add meg neki, engedd meg nekem, amit akar, amit kíván. A lélek az úgyis amennybe jut. Ugye abban az időben János mondjuk, ugye ezért írja egyrészt a János evangéliumát is és a leveleit is de már ott volt Pál ülében ez a fajta gnosztikus gondolkodás, hogy hogy a testnek ad meg nyugodtan, ez nem számít. És ugye közben hát igen, Isten, meg Jézus, vagy imádkozunk, vagy gyerünk, és az, a le, az a lélek, de ez meg a test. És ugye ezt teljesen különválasztják. De ezt nem lehet különválasztani. És itt pár nagyon egyértelműen fogalmaz, hogy ne tévesszen meg senkiben teket ilyen üres butasággal, egy ilyen üres fecsegéssel mert aki így él, aki ebben marad, aki, aki nem, nem arról van itt szó, aki harcol ezzel, aki tusakszik, aki, aki elbukod, de feláll, továbbmegy is, megtérekből. Ugye nem erről van szó, hanem aki ezt a fajta életet éli. Aki azt mondja, hogy ez a normális. Aki azt mondja, hogy ez, a rend, ez, a, ez van rendben, hogy ez a jó, ez a követendő. Ugye pál azt mondja, hogy srácok, az ilyenek nem öröklik Isten országát. És ne téveszem meg menetkedteket senki ilyen üres beszédekkel. Olvassuk a 7. verstől a 11. versét. Ne vegyetek tehát részt ezekben, mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az úrban. Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A világosság gyümölcsei... Ö, a világosság gyümölcse, ugyanis csupa, csupa jóság, igazság és egyenesség. itétek meg tehát, mi kedves az Úrnak, és ne tegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le ezeket. Mert ami... Ja, nem, azt már nem kell. Tehát leplezzétek le ezeket. Gondolkozzál ezen egy pillanatig, hogy világosság Sötétség. Ugye együtt a kettő nem működik. Tehát vagy ez, vagy világosságban, van, vagy sötétség van. Ugye a kettő ezt teljesen kizárja egymást. Nem létezhetnek ugyanabban a pillanatban. Nincs, nem férhetnek meg egymás mellett. Lekapcsolod a lámpát, sötét van. Felkapcsolod, világosság van. És ez ugyanígy van a lelki életünkben is. Nem, nem járhatunk sötétségben is, nem járhatunk világosságban is. E -hát. és, és nem tudom, hogy mi volt pál idejében, de biztos, hogy benne az ember nem, nem változik, hogy ugyanúgy megvoltak ezek a, az embereknek a harcai, vagy talán ugyanúgy nem vették ezt komolyan ugyanúgy tudták ezt ilyen kicsit könnyedebben venni, hogy hát csak egy picit veszek részt ezekben a dolgokban. Csak egy pici viccet engedek be az életembe. De ne úgy egyébként, ki világosságban járunk. És ugye ezt vég ne érts, ez nem ítélkezés. Ez úgy, úgy nekem is szól. Én azt gondolom, hogy mindjánynak át kell néhány dolgot gondolni az életünkbe. Hogy Legyünk ebben uvatosabb. Hogy, hogy mi az, amit, amit hozunk be az életünkbe. Hogy mennyire vesszük ezeket a figyelmeztetéseket komolyan, Pától, meg Istentől. Minden, csak, minden nap csak egy kicsi. De egyébként így rendben van az életem. Csak minden nap egy kicsi ezekből, az, ezekből a dolgokból. És nagyon tetszett ez, ez példázat erről el, hogy egyszer sütöttem egy sütit is? van nem tudom már róla. csináltam. És képzeljétek el, jövő hétre azt nem hogy csinálok nektek mágyarakást. Nagyon jó lett egyébként. Nem így, így jól van, fogok csinálni. És oké. Ez egyik, nehogy csak a féltepsit neked kell meg ennek. Másilag és azt mondanám, a legjobb alapanyagok. Bió. Bió mazsola van benne. <gül> Mi? Akkor nem. nem ilyen teszkogazdaságos tűnök. mindenből a legjobb. <hül> Tényleg kósár termékeket. Dávid örülhet neki. De azt mondanám, <gül> de azt mondanám, azt mondanám, hogy srácok itt van, és tök jól néz ki, hatalmas hab van rajta. Uf, nagyon nincs itt landozó, már alig várad, hogy na egy jó nagy szerette lehess belőle. Azt mondanám, hogy srácok tényleg mindenből a legjobb. De csak csepegtettem bele egy pici mérket. Nem sokat, csak egy picit. Most mi a baj, Dávid? Hát csak egy picit. Pici. Nem tudom, hogy igazából az majd hogy lesz, de jövő héten is hozok a rakást. Abba is lesz egy picit. Aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Valószínűleg, hogy nem vállalnád a kockázatot, igaz? Még ha azt mondaná is, hogy ó, oh, nyugodtan megeheted. Nyugodtan megeheted. Látni azt mondja, hogy hát én megeszem, de azért azt mondja a Dávid, hogy az elíznek az én nem adnám belőle. a feleségemet megvédelmet. Vagy én azt mondanám, hogy lehet, hogy eszek belőle. Tehát a gyerekeimnek már biztos azt mondom, hogy ne, nehogy már, ne így meg belőle. Nem, <gül> nem. De igaz milyen, milyen jó illusztráció az erre. Ez ugyanúgy igaz az értünkre is. Hogy ez a tisztátalanság, a ezek a kétértelműségek, ezek a tisztátalan dolgok. Pál azt mondja, hogy ne vegyetek részt ezekben. Hogy ezek régen, ezek a régi életünkhez tartoznak, ezek a sötétséghez tartoznak. Mi már a világosságban vagyunk nekünk, ehhez nincs semmi közünk. Már nem ezek a gyümölcsei az életünknek, vagy nem ezek a következményei az életünknek. És tudjuk, hogy ez nem kedves az Úrnak ne csepegtessük ezt az életünkbe, hogy nem ennénk mérgezett ételt, egyértelmű. Nem adnánk magamnak se, a feleségemnek se, a gyerekeimnek se, és egyértelmű, hogy nektek se hoznák ilyen süteményt a gyülekezetbe. Hogy... De ugyanígy, akkor az életedben miért engeded ezt be miért engednénk ezt be? Tudod, még egy, biztos hogy te is voltál úgy, hogy egy-egy buta kis dallam befészkeli magát a fejedbe, igaz? És utálod, hogy honnan a fenéből jött be ez most? És nem tudod egyszerűen kívülzni a fejedből. Vagy csak egy kép, amit láttál, amit megnéztél. És ugye visszajön. És visszajön. És és ugye épp ezért nem jó belecsepegtetni az életünkbe, mert nem tudjuk, hogy ez mikor üti fel a fejét. Hogy mikor kap az, kap az, az elminket. És És azt mondja, pa, hogy inkább leplezzétek le ezeket. vagy látjuk, hogy hogyan tudjuk ezt leleplezni mondjuk egy társaságban vagy egy, egy helyzetben, de vagyis a, a, az életünkben hogyan tudjuk ezt elérni, de mondjuk ennyit is, is, is elgondolkoznám így, amit szerintem világi sok, sokszor hogy a világi környezetben is, is a munka, család, stb. És Ugye olyan nehéz, amikor hallunk, látunk ilyen dolgokat körülöttünk. Ez szerintem is. És tudom, hogy nekem is ebben változnom kell, mert sajnos körülöttem is vannak olyan emberek, akik még nem tértek meg. És ezért egy ugye hallok tőlük dolgokat. De mi lenne, ha azt mondanád nekik, hogy itt hogy így? Ne beszéljünk erről, hogy ne mondják el. Hú, ez azért egy nagy kihívás, igaz? Mondjuk a a suli mondani az utágytársnak, vagy a lakótársadnak az alapéletben. De, de csak képzeld el aztán, kicsit megfejtve ezt a helyzetet, hogy mit fognak rólad gondolni. Először valószínűleg nem lesz -e túl szimpatikus, másodszorra sem. De, de és akkor lehetsz feléjük szeretetben kedves. És, és lehet ezt sértés nélkül megmondani, de ugyanakkor Szerintem hiteled lesz. Hogy azt fogják mondani, ez a fickó, ez komolyan gondolja, amit, ahogy él. Hogy ez a lány, ez nem csak a levegőbe dumál, hanem tényleg, ahogy, amit mond, de úgy is él. És, és ez, ez ma, ez nagyon különleges, vagy nagyon szerintem ilyen, ilyen világító hogy hoppá, <gül> és biztos, hogy benne, hogy amikor belépnek a munkába, a munkahelyedre, vagy az iskába, vagy sohá, ahol vagy, ez eszükbe fog ütni az embereknek. De próbáld meg ezt. Légy ebben ilyen következetes, hogy legyünk, tehát magamnak is mondom, ilyen következetes. Legyek én is ebben következetes. 12-től 14-ig. Mert amiket titokban tesztek, azokról még beszélni is szégyen de mindaz, amit a világosság leleplez, nyilvánvalóvá lesz. Mert minden, ami nyilvánvaló lett, az világos. Ezért mondja, ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és feladjuk neked a Krisztus. És pár azt mondja, hogy, hogy ez, erről még, még beszélni is ez szégyen vagy kellemetlen vagy. Ez, Ciki. Hogy ez nem jó, hogy ez tisztátalan És azt mondja pár, hogy így hozzuk ezeket elő a világosságra. És ami ott van az életedben ilyen dolog, amiről úgy gondolkozol, hogy hát lehet, hogy most lát, hogy ezt tényleg nem kéne tennem. Hozd Jézus elé. Hozd a világosságra. És enged, hogy ő így átvilágítsa, vagy megvizsgálja ezt. Mint egy ilyen röggen. Egy emberi. Mit lát benne az Úr? Jó az, vagy nem? Dobjam ki, engedjem el, vagy pedig meghagyhatom az életembe. És vizsgáld meg ezt az Ő világossága előtt. Ne, azt mondta, jaj, ez olyan a hülyeség, ne legyél már olyan maradni, meg ne, ez nem... Jaj, nem kell ezzel foglalkozni, jaj, ne legy, nem kell komolyan venni, jaj, meg te kocka vagy. Nézd, s adj egy ebben, hogy lehet, hogy ez nem jó, lehet, hogy ezt nem kéne tenni. Ja, és lehet, hogy épp ezért vannak olyan dolgok az életemben, ezért érzem úgy, hogy megállt az életem, ezért nem növekszem. Ez, lehet, hogy ez miatt, ez miatt, lehet, hogy ez bűn, lehet, hogy ezt Isten nem kedveli, és ezért nincsen változás benne. Hozd Isten elé, és enged hogy Ő megvizsgálja ezeket. Lehet, hogy szépen így csendben mérgezed az életedet ezzel? Mindig csak így csepegtesz vele? Engedd, hogy ezt Isten megvizsgálja. Ne Ne te döntsd ezt el. Hát, én szabad vagyok ebben. Ez nem szabadság kérdése. Ez az, az, az, az a kérdés, hogy ez jó vagy rossz? Hogy ez kedves Istennek? Hogy, az, hogy ez tisztátalan Hogy ez már, ez már az a kategóra, amire azt mondja Pál, hogy ez hogy ez ilyen tisztátalanság, egy nyerészkedés. akkor ez nem szabadságkérdése, kérdése, hanem, hanem ez bűn kérdése. Nézzük, menjünk tovább, 15-től 17-ig. Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek. Ne ezt eztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Éppen ezért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata az életünk, vagyis az idő, az életünkben nem a legjobb barátunk. És azt mondja, hogy az idő kolosz. És igazából utálok ezzel szembesülni, hogy néha mire adom oda az időmet, vagy mire ment el az időm. És néha, hogyha visszatekintek, akkor látok feleslegesen kidobott időket. És olyan idők, amiket ugye már nem tudod visszahozni, ami már nem jön vissza, amit már, ami már megváltozhatatlan. És... tudod, lehet, hogy ugye ezek az előző gondolatok vagy, amiket így hallottál előzőleg, ezek kemények voltak. Tehát, hogy kemények voltak, de, de hiszem, hogy Istennek az a célja, hogy, hogy épp ezért, hogy részbe kapjunk. Épp ezért, hogy lássuk, hogy mire adjuk oda az életünket, az időnket. De, hogy legyünk ebben nagyon bölcsek, meg ilyen átgondoltak, megfontoltak. Mire adod oda az időmet? Igazából elég kevés az időnk. Nagyon, nagyon kevés idő adatott. Hogy azzal, ahogy töltöd az idődet, azzal építed, vagy mérgezed az életedet. Azzal, amit én teszek, azzal építem magam, vagy mérgezem. És ugye nem azt jelenti, hogy akkor újból nekünk ilyen zsákruhás, Gregórián dalokat éneklő emberkének kell lennünk. És elvonulunk valamilyen kolostorba, vagy valami csinálunk egy gólgot a kolostort valahol is. Na, mi kimegyünk a Rápaparka, vagy a valahol, és akkor ott fogunk érni ilyen eremeteként. Nem azt jelenti, hogy nem lehet örömünk, nem lehet jól érezni magunkat. Sőt, dehogy nem, dehogy nem. De, és ami szerintem értemes áll gondolkoznunk, hogy ugye mi mennyi időt töltünk tévénk előtt, számítógépünk előtt olyan, olyan dolgokkal, ami ami közelebb vissza -e Istenhez. Az mi nem azt jelenti, hogy nem lehet tévézni, meg facebookozni, meg játszani, meg nem, csak hiszem, hogy viszont Isten meg akarja, hogy töltsük úgy el az időt, még akár a szabadidőnket is, vagy a ami, ami még le, ami épít. Tehát lehet, lehet mondjuk olyan filmet nézni, ami épít. Lehet olyan könyvet olvasni, ami épít. Lehet mondjuk, akár az internetet is úgy használni, hogy ez építsen. Hogy lehet mondjuk a testünket úgy építeni, hogy az épít. Hogy még futok, közbe imádkozok. Hogy, hogy még edzek, közbe imádkozok. Hogy még dolgozol, vagy csapot szerelet, akkor közben imádkozom. Hogy, vagy nem tudom, miért neked nem a csapszerül és a hóborod, nekem sem épít. <gül> De hogy értitek, hogy mire akarok így, mire akarok kijuk adni, hogy nem, hogy sokszor azt gondolom, hogy tényleg kifolyik az idő a kezünk közül, és, és gondolkozz úgy, hogy újra, hogy Isten nem elvenni akar, hanem adni. Jaj, de hogyha nem nézhetem meg azt, hogyha nem játszhatok, vagy nem tudom, akkor jól, hogy lesz. És ez nem azt jelenti, hogy nem. De gondolkozz, hogy mi van, mi van, ha most azt teszem, ami, amiben, amiben belefér, hogy ott van Isten is. Hogy ő tud adni olyat. Szerintem Isten elég kreatív ehhez? Szerintem igen. És tudod, ezt mondom magamnak is nagyon, hogy, hogy vajon... Lehet, hogy át kell gondolnom bizonyos dolgokat az életemben, amiket teszek a szabadidőmben. Hogy, hogy. Hogy vannak idők, amik nem jönnek vissza. Itt vagy, top 16, 7, 8, 20, 21 22 évesen. Nem leszel újból ennyi idős, képzeltem. Hála Isten, gondolod ezt? De én, ha visszagondolok, bizony, sok mindent másképp tettem volna. És tudod, most lehet, hogy olyan rossz nekem. De ez az idő nem fog visszajönni. Friss házasként még az ember csak kettem van, kettesben nem jön vissza. Nekünk nem jön vissza, hogy a gyerekeink picik. Na, én mostanában erre sokat gondolok, hogy főleg amikor eléntéved egy olyan kép, amely a gyerekek picik. És ez hihetetlen ijesztő, ezt ti még most nem, nem értitek, de, de amikor meglátom, hogy, hogy, hogy például látom a Hannát picinek, nem, nagy, nem nagyon pici, mert most is pici, 12 éves, de, de látom mondjuk hat évesen, meg hét évesen elsősnek az iskolába olyan képet. És hát baba, hát komolyan ilyen, és most meg ránézek, és és hogy ez már nem jön vissza, nem jön vissza, amikor ő elsős volt. És hogy most ezt az időt jól eltölteni. Tehát hasznosan, vagy érted, mit akarok ezzel mondani? Hogy, hogy ez úr szerint, hogy eltölthetem úgy velük, hogy én itt, ők ott, vagy, vagy próbálni úgy, hogy velük valahogy, mert, mert ugye ez már nem jön vissza. Nem lesznek újból kicsik, és, és, nem, és az életedben sem leszel például egyedülálló. Tehát egyedülállóként sok mindent kihasználhatsz. Mehetsz Biblia iskolába, mehetsz ide, mehetsz oda. Amikor házasszis szemben nem, amikor dolgozni fogsz, akkor komán nem. Amikor gyerekeid lesznek, a komán nem. Akkor már más lesz. De ki hogy... Lehet, hogy jó, lehet, hogy úgyis az időt, hogy kockulsz egész nap a tévé előtt, meg a gépet előtt. Vagy lehet, hogy átölteted olyannal, amiben tényleg aztán ott van Isten, és, és növekedhetsz. De az idő az gonosz, és pár színű, hogy használjátok ki, használjuk ki. És szerintem gondold át. Gondold, Peti, gondold át. <gül> Például mindet töltöd majd, mivel tölted a nyaradat? Mire adod oda? Mi az, amiben belekezdvesz, amiben belefogsz? És És ez nem, nem ilyen Nehogy nem, nem, nem, nem, arra gondolj, hogy én ilyen Jó, most próbibliát? Na, gyereünk foglaljál meg Nem erről van szó, csak Annyi mocsok Van szerintem, amit beengedünk Az életünkbe. Annyi hiába Valóság. És annyira Tudom utána, amikor erre rájövünk Na, ez egy kidobott idő volt. Mostanában igyekszem, próbálok hamarabb lefeküdni. Tehát ez ilyen fél tíz nagyjából, amire úgy, úgy elámosolok. És az elmúlt két nap egyszerűen csak így kicsúzott ez. Ilyen fél tizenkettő-tizenkettő És utálom ezt, mert tudom, ezt érzem, hogy reggel ilyen, ilyen vagyok. Lefekszek időbe, renkel így nem hogy merünk És és, és, és Utálom ezt, és, és tudom, hogy át kell dolgokba reformálni az életemet, hogy jobb alvással töltenem azt az időt. Nem, már öreg kell, hát eljön a szöveg. Fejezzük be gyorsan, jó, mert ez már hosszú lesz. 18-tól. Ne részegedjetek meg a borral, mert a borral léhaság jár. Együtt, hanem teljetek be a lélekkel. Mondjátok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és lelkiénekeket énekeljetek. És mondjátok, ja, mondjatok szívet, dicséreteket szívetekben az Úrnak. És adjatok hálát az Istennek, az Atyának mindenkor, mindenért, ami Jézus Krisztus nevében. És megint, ez is milyen értekes, nem? Milyen az ember... Ezt ebben keresi a, azt a megelégedést, be akarja tölteni az ürességet, a, ami van az életében, a szívében. És a bor, hogy az alkohol, ez nagyon alkalmas egy időre, mert ez úgy, úgy betölt. Attól olyan könnyed leszel, felszabadult leszel, jókedvű leszel, mindenki a, a barátod, mindenkit a, a váladra ülsz, és úgy szeretem mindenkit, igaz? Csak egy ideig jár. Abban, <gül> Igen. És milyen érdekes, hogy azt mondja, pár, akarod ezt? Törtökezd be a lélekkel. Akkor vegyétek a szent lelket. És jön az a békesség, jön az a megnyugvás, az a beteljesülés, amit szeretnél. Ugye Ez előző kísérlet, ez egy rossz kísérlet, rossz helyen keresel. A második az, amikor jó helyen keresed a megelégedést. És az fogja betölteni az életedet. És ez ugyanígy igaz. Azt gondolod, hogyha megengeded az életedben ezeket a tisztátalan dolgokat, hú, ha lenne egy barátnőm, egy barátom, hú, ha megelégíthetném a testemnek ezen vágyait, akkor az megelégíteni az életedet. De amit itt Pál mond, amit itt azért volt ilyen vastagérzőket, de amit itt Pál mond, az igaz nem csak a borra, hanem bármi másra is az életünkben. És, és tudod, megint hová jutunk vissza, ugye hogy oda, hogy, hogy dicsérjük Istent, hagyjunk hálát neki, és Jézussal fejezi be hogy ja, oda kanyarodunk vissza. Ez nélküle nem fog működni. Ha nem ő van a középpontban, akkor el fogunk süllyedni. Úgy, úgy, úgy ahogy Péter, mikor sétált a vizet. Ha nem Jézusra nézett, akkor elsüllyedt. Ha ezekben a harcokban nem Jézusra nézünk, akkor el fogunk süllyedni. Hogyha nem arra nézünk, hogy Jézus mit tett értünk, hogyha nem egy válaszként akarunk ő neki, hogy erre a szeretetére válaszolni. Ha, ha pusztán ezt csak meg akarunk felelni ő neki, az azt gondoljuk, hogy az ő elvárásainak megfeleljük, vagy meg akarjuk magunkat szeretetni ővele, vagy elfogadtatni ővel, akkor ez nem fog működni. Fontos, hogy emlékeztessük magunkat arra, hogy ugye őre nézünk hogy Krisztusban minden bukásunk, minden kudarcunk megbocsátatott. És hogy az ő követője úgy tudunk lenni, ha őre nézünk. És hogyha őt másoljuk. És ez így fog működni az életünkben is. És ha ránézel, és most, most ezzel, amiket átvettünk, ezzel igazából ránéztünk. Mert Jézus ilyen. Ő benne nem volt ilyen. Ő azt mondta, hogy ezt ne tegyétek. Ő azt mondja pálon keresztül itt, hogy ne legyen közötök ezekhez a dolgokhoz. Válj, váljatok el ezektől. Válasszátok el magatokat ezektől a tisztátalan dolgoktól, mert ti már világosság vagytok. Ja. Jézusra nézünk, És ja, így fog ez működni. Nélküle ez nem fog menni. Nélküle ebben össze fogsz törni, csak törvény lesz és szabályok lesznek. De vele ez működik. Vele jó ezekre ezekkel harcolni, és jó ezeket elengedni. Mert ő elveszi, te be is tölti, és ad helyébe örömöt. Ad igazi békességet. Nem fogsz megüresedve áll, ott állni, megkeseredni, hogy nekem nincs semmi. Ja, Isten elvette tőlem ezt. Nem. Lehet, hogy elvesz dolgokat, de, de bele is tölt az életedet önmagával. És ez a legjobb. És ugye azt néztük vasárnap, milyen érdekes. Ja, János Evangyomnak a végén azt mondja, János, hogy, hogy a, a világ összes könyvén nem tudná befogadni mindazt, amit, amit Jézus adott, amit Jézus tett. És ez mennyire jó előkép, vagy milyen jó kép nekünk a jövőre. Hogy, hát akkor vele nem lehet unalmas az életünk. Vele nem lehet ilyen olyan az élet, hogy, hogy így hát már ráuntam. Tudod, jó, ez a Jézus, meg színpi volt egy ideig, de. Áll, hogy úgy, úgy megelégeltem. János így beszél róla, hogy a világ összes könnyen nem tudná befogadni azt, ami, amit ő tett, meg a milyen ő. Hogy, tehát képzeld el, hogy te ő vele járhatsz, és ő akarja neked megmutatni önmagát. Ez, ez izgalmas, nem? Hogy járhatsz, egy, követhetsz egy olyan Istent, akire soha nem úsz rá. És az örökké valóság is ilyen lesz. Tehát akkor szerinted a bor vagy az alkohol be tudja tölteni -e? vagy egy kapcsolat, vagy egy parázna dolog? Hidd el, hogy nem. Hidd el, hogy nem. Arról nem írtak ilyeneket. Nem mondtak éneket, hogy a világ összes nem tudja befogadni ezt. De Jézusról igen. Bátorítanak magammal együtt, hogy vizsgáljuk meg a szívünket, az életünket. És <tos> Ha látsz valamit, akkor add át Jézusnak, engedd el, fejezzük be egy imával. Uram, köszönjük neked ezt az estét, és köszönjük, hogy, hogy ismersz minket. Köszönjük, hogy nem egy zsákbamacskát vásároltál, amikor minket megvettél, amikor minket elhívtál. Köszönjük, hogy ismerted már akkor minden bukásunk, és gyengeségünk, és küzdködésünk, és harcunk. Köszönöm, Uram, hogy, hogy ismered ma is minden sötét cselekedetünket, gondolatunkat. Imádkozom, Uram, azért, hogy bocsáss meg ezt nekünk. És segíts, hogy, hogy elengedjük azokat, hogy átadjuk neked azokat, hogy megvalljuk neked azokat, és hogy, hogy hozzuk a világosságra, és, és hogyha tényleg azok olyanok, ha van olyan az életünkben, ami neked nem kedves, ami neked tisztáltalan, akkor... akkor kérlek, hogy vedd el azokat, is, és bocsáss meg azokat. És segíts nekünk figyelmesnek lenni, ébernek lenni, és hadd válaszszuk el magunkat ettől a világtól. Nem akarunk olyanok lenni. Hadd világítsunk, Uram, minden szavunkkal és cselekedeteinkkel, minden, minden lépésünkkel, Uram. És, és érd el a világot, Úr Jézus, kérünk. Rajtunk keresztül használj minket. És, és ments meg sokakat, Úr Jézus, ebben a városban, a családunkban, a munkahelyen, az iskolában, a, a lakókörnyezetünkben, ahol mozgunk, ahol járunk. Kérünk, Úr Jézus, hogy, hogy, hogy használj minket. Jézus nevében imádkoztunk. Amen.